Oihartzungo udalaren tartea Oihartzungo udalak badestua Azukontze jaldiauna edo handerea Entzuneza azukontze jaldiauna edo handerea Badakizu dakizunez, naskatu gara ubilizunez Ez guru nahi gozaldu albiste ilunez Gure plazan gauero eguzki betean Berak ezintzuen ez erregin, ez zenberesku menekoa Baina adostegoen gurekin, doan eman zigun bostekoan Terra semborro calurriña le pogo an seu cani curriña entun esa sua que teia una edoan de dea entun esa sua que teia una edoan de dea pressa de ri di que zarren ederto gozas que engarren berandutu arren vale ari Bueno, eh, oi hartzungo udalantartia hasi behar dugu, gainera eh, bueno, arditxurrikin eh, zerikusiladakan eh, kontu bat aztertuko dugu. E, Izan, arditxurriko eh, meategiko kontuak eh, ibilaldi neurtua, eta bueno, gauza desente ditugu, eh, gurean da Albaro Aragon historialariak. Kaixo, Albaro, egunon? Kaixo, egunon. Zer mozun da? Baina, baina, hartetxo bat eginez, zuekin hitz egiteko. Oida, eta eskertzei zugu, jartzen irratitik antartetxioi hitzia. E, bueno, larun batian, e, Aiako Harria Parke Naturalan ingo den bisita gidaria gidarilea izango zazu. Ai, da, bai, mm hori -hmm. bai. izango da, bueno, e, pixkate saiatuko naiz, ba, Aiako Harriko parkiak daukan, dauzkan, e, altxor historiokoak bai, pixka bat aurkestan jendeari. Eh, zein dira altxor bakigu, ba, oso ezaguna zaigu e, minak dakaten balilua, balio historikoa, baina hortaz gaine beste gauza asko esplikatuko dituzu, Bai, batez ere, bueno, nire asmoa da mehatzaritzari buruz piskat egitea, eh beste ezagunak dian ba, datu batzuk eta ematea, ze gehiengoa ba, jakina da. Gero bestetik ere ba, abeltzantza eta basogintza hartutako ditut. Eh, ez ezagide azken urtetan bakibo bilakaera zein izan den edola, eh, historikoki edo nola kokatuko zenuke aiako arrian e, abeltzantza. Bueno, eh, aiako arria eta oiartzun Inguru ohiartzun inguru guztia izanda nolabait ba bere historiantzear ba gune oso garrantzitsua ez gaina kontutan duki berdugu ba horrengan egon dela. Ordun pasarako biria izanda beti, gure bai ba ohiartzun inguratuta dago beste herri batzuekin, ordun gatazkak askotan Mm -hmm. Ta bueno, hor bai, esan dezakegu bai historia nahiko ez zaguna dagoela, eh? Ta hori bueno, or, bizkat eh hornitzen edo saiat saiatuko naiz. Mm -hmm. Bai, ze askotan eh kanpoa jute gea eta kanpoko historianengatik interesat interesatzen gea, baina hemen herrian bada nahiko historia honen inguruen, ezta? Bai, bai, bai, egia izan, eh, alde hortatik suerte izan du, nahiz eta leheno izan du moduan muga negon askotan frantsesak sartu ta, bueno, zuteak eragin eta eta suntxiketak, ba suerte handi drakago, ba hori gure gure udal artxiboan ba, informazio asko gehatzen delako. Gehortaz aparte, ba adibidez, e, Tolosako agiritegi agiritegian edo Estatuko agiritegian, ba oraindik kan e, informazio asko dago eta bueno ba hori biltzen saiatu ge eta hortan ar aritu naiz urte azkeneko urtetan, horren bueno, ba, ondorio bat izango da laro matia bat kontatuko ditu denak. Hortaz gain, mehatzaritza, bueno, meatzaritza, beltzaintza aipatu dugu, e, basuak bakiego, baso aldetikan aiakoarriko eh aiakoarria parke naturala aberatsa dela, mm -hmm. e, baino eta guain gaur egunean eh bueno, Ostozabalak eta e, landatzen ai diela, e, ba ahonditzen joteko pasoi nolako historia dute eh oi hartzungo basuek. Bueno, e, gaur egun ikusten dut ditugun basoak e oso aldatuta daude, iraganean egon diren direnekin konparatuta. Egia san askotan dugu, ez, irudipena ba gaur egun e, dakagon egoera iraganekoarekin konparatuta askoze okerroa da eta ez da horrela. Beste gauza bat izango litzateke, bueno, ba, ez, espezia, galderatzea eta bueno, baina esan dezakeu gaur egun ure basoetan dago dauden suaitzak hiru aldiz gehiago direla, badibideze 18 edo 19 garren mendearekin koparatzen badugu. Mm -hmm. e, gaur, naiko, gaur egun ba nahiko anitza da, ez? Ez dakagun, e, espezialdetik dakagun basoa. Garai batin eh suaitz e, nagusien aktian batez ere 700 metroetara ba aritzak eta ondoak, eta zazpiren metrotikora gora ba, pagoak. Mm. Orduan, gaur egon dakagun paisaian aritzak eta gaztain hondoak ila desagertu izia eta geratzen zaiguna da gehien bat ba, pagadilak. Zergati, ba, bueno, horre hon da e, prozesu historiko batzuk egon dia, batez ere, ba, lotutak nekazaritzarekin, industriarekin, kontutu taneku berdugu gu kokatuta gaudela Eh, aipatutako sireun metro azpiko gune horretan, eh? eta horrek suposatu du ba, eh, anketa bat, eta uh -huh. gaur egun ikusten duguna da horren ondorio bat. Uh -huh. Horre izango litzateke bueno, ustiak eta asko eman diela ez, e, zu, baso asko bota diela, egurra lortzeko eta ez, Tartian? Oh, bai, gaur egun ez gara inbeste kont konturatzen, baina garai batin egurra edo zertarako erabiltzen zen, uh -huh. ba, lana esak edo tresnak egiteko, Erregai modun, material modun, ba, ez dakite, eraikinak egiteko, barkoak egiteko, ordon, presidioa basu inguruan haundilea eh, izan da, mm -hmm. Edo behintzat, eh, hogei garren mendearen azira artedo. Mm -hmm. Bueno, Eta hor, eh, tartian eh, basuak haipatu ditugu, baina mehataritzaren haipatu behar dugu hor erromatarren eh, aztarnak eh, ikusi betezkez, ezta? Bai, hori da. E, ez dakigu ez tare aurretik ere bazeon e, erabilpenik ziurrinik egongo zan. Ze erromatarrak honea etorri zianian bazeo zer ikusiko zuten, ez? Ba, beraiek jo hemen e, ba hor Hirunaldian edo jason e, izeneko hiri bat sartzeko eta geoztik e, ba e, jarraitu jarraitu, edo, e jarraitu zuten e, ustiatzen. Bai erdi aroan bai ero berrietan eta ba egia izan ba, e, garren mendearen 80 e, garren hamarka darte Hortxibili da, kasu batzutan izan da burdina, geobestetan e, ere izan da galena, deritzana, bueno, e, erabilpen ezberdinak egon diak mehatzaritza maian. Bueno, albaro ezke hasiko hemen xeetasun batzuk eman dizkigu zu, baina denak esaten, ze larun batian jendia oiga, oiga, e, animatzeko, ez? Hiru hor erdiko ibilbidea izango da, gutxi gorabera eta bat emate pentsatuko e, zeluzia. Bueno, ez, eki jasen txipitxapaiten da, eta, bueno, beste lekuetan ere egin ditugu olakuak, eta jende oso gustora juten da. Askotan bueno, gainera eguraldia laguntzen badu ba hobeto ez, baina, bueno, ezakitez ez, iragarpena dagoen eman da, baina leheren ikustu, mendira dijoan jendeak, badakila zer dagoen, eta prest, egoten dela edozen mirado vuelta de Mateco. Gaina pentsatzen da ez, bueno, azalpen hauek emateko eta azalpenak Zabalaoak izango diela, mm. eh, geldialdi Bai, maski, bai. Eh, bi edo hiru geldialdi hango dira. Mm -hmm. Bat gutzikorabera Sorotxon, beste bat e, justu Jaiako Arriyan Azpilian. Eta azkenekoa ziurrenik unai lekun. Ta horre ba, hori aipatu ditugun hiru arloiek ba, azalduko dira, ez? Medatzaritza, abeltzaintza eta basoegintza. Ez dagite albero bukatze aldea zerbait geitu nahi dezun? Bueno, gende animatzea, ez? Fiskata mm -hmm. ber naiz eta eguraldi txarroan, ba nikuz utzute giropolita egongo dela, ez? Talde polita elkartuko gehala ta bueno, Da, parada, nola daiteko parada da, ba, e, naturaz gozatzeko eta baita historiaz gozatzeko. Hoi, da, larun bat goizian, gozatut, eikasteko aukere zina huia, ariako harria parke naturalian barrena bisita, eta, bueno, esango dugu entzuleik ogoratu arazi, ba, amarretan izango dela edo hasiko dela, eta izan emateko alde zaurretekan, ba, jartzungo turismo bulegoan eta arditurreko interpretazio zentrota dituta dela bi euron gatikan, eta egonean bertan bi euroterdi hor deinduta. Ba, albaro, eskerrik asko, gaur gurean izateatikan. Albaro Aragon, egoi hartzu arra, eta larun bat arte. Oida, esker eskerta, horrengo arte. Horrengo arte bai, augur. Egin doan eman zigen bostekoan Eberrazen borro kalurriña Lefokoan zeukan ikurriña Entzunez azu alka tegeun sua kate jauna edo bandea presa berri diguez arren edertogo azasken garren eta idu berandutu arren vale ari bedea orida legea vera ke sintzuene ez zer zen bere iskumeneko baña